mees käib ööda teed ja vaatab tead, et teine mees tuleb vastu ja põlvepikkune kuningas on kõrval oh yeah. kuld, kroon on pea stiilne põlvepikkune kuningas kõrval mees kus sa selle vennas aid? siin nurga taga, nüüd peldik mine sisse, et selle istub tšinn, kes täedab su kõik soovid ära mees lendab sisse ja vaadab, ilgelt kui no, tõsine pohmellis tšinn istub vend koegisib käed soovi saab? saab ai, tahan miljardit no. Sekundi pärast on Venna vennakõrval biljard. Mees, mees läheb välja kõradi, kõradi ma, ma nagu küsisin, küsisin nagu miljardit. Teine mees küsib selle, küsib selle või, et kui sa arvad, et ma küsisin tõepoolest põlvepikkust kunni või? Kõik!